God aften og velkommen til Crescendo på Aarhus Standard Radio 98.7, program hvor musikken ikke bliver tvunget i korset og lagsko for sart sjæles skyld. Mit navn er John, og med mig i aften der har jeg lige så stille et band, hvis eklektiske musikalske output gør dem uhyre svære at placere, men med en pistol for hovedet bliver våget at kalde dem en form for mørk hybrid af episk, progressiv og post -rock. Bandet har netop udgivet et mini albummet Flight of Beljar... En storladende fortælling om verdens undergang komprimeret ned til godt 22 virkelig intense minutter. Vi skal tage en snak med bandet om minialbummet om deres karriere indtil nu og om fascinationen med dommedag og verdens endeligt. Derudover så skal vi have en snak om hitlistekampagner, mere specifikt dem, som BBC oplever hvert år på denne tid. Alt det og mere til i aftenens crescendo, men først så tager vi nummeret Lynch's Aim med lige så stille. Velkommen tilbage her til crescendo på Aarhus Student Radio 98,7. Med mig i aften, der har jeg jo lige så stille Og til at starte med, drænk quiz så øh, En af gangen fortælle, hvad I hedder og hvad jeres rolle er i bandet Jeg hedder igen, Jon Og jeg spiller trommer. Jeg. jeg hedder Tue Jeg spiller guitar Jeg er Martin Og jeg spiller Kæft, jeg var høj at du synger, Nå, det kan jeg godt lide <laughs> Nick, Jeg hedder Martin, og jeg spiller klavier Og og jeg synger Jeg hedder Asbjørn Eller Bast hvor længe har I lige så stille eksisteret? Næsten 10 år. Og hvordan opstod I? Det var et headhunt. Det var et, det var et, et vaskeægte headhunt. I 2000 og... Jamen, omkring det her tidspunkt. I 2003. Jeg tror, gaten er lidt for hård, jeg kan godt kunne på. Øhm. Hvad hedder det der? Jeg, et, et, et, jeg fik en idé med en kunstmaler, der hedder Vendril, øh, om at lave øh, musik til malerier. Øhm, vi ville lave en fanisering, hvor han fremviste hans billeder, og så ville der være opført musik i den sammenhæng. I flot, -stil og så videre osv., altså rundbord øh, og orkestrering. Men, øh, men øh, det musik, jeg skrev, det var så fantastisk. <laughs> altså, det, det, det blev aldrig til en skid <laughs> <laughs> Nej, nej, det, nej det, Musikken den skulle videre på en eller anden måde det var, det var, Og så ringede jeg til Tue um, Og spurgte om ikke han havde lyst til at komme og lægge noget guitar på Og, um, og det, så kom han dagen efter Med hans lille røde Hvad var det man forstærker Det var en Lille røde Den lille røde ikke En af de der gamle Boss Micro Nej lort okay. lort Ja, det er. nej, det skal jeg næsten ikke sige for <laughs> øh, <ja. laughs> um, Og, og en, en, hvad hedder det, og en guitar. Og så lagde han en guitar på, på musikken, og så øvede vi lidt, og så fandt vi ud, at vi skulle bruge en trommeslager og så sendte vi ja, ordet ud um, uh, på Djursland, at vi skulle have den bedste trommeslager og så fik vi ligesom um, mund til mund um, undet frem til, at, uh, at det var... Jon en Den her sære, uh, sære uh, isolerede skikkelse, der levede i krogene rundt omkring og sådan noget. Man kunne finde ham nogle gange sådan ved, ved, ved daggry og tusmørke og sådan noget. ham. Så han blev så fundet på et tidspunkt, og han, han var med på den. Og vi sidder, jeg, jeg kan tydeligt huske, vi sidder i bussen ude i, i, i Røvengård på det tidspunkt, hvor, hvor du siger, Tue har fundet ham nu. Han har piercinger. <laughs> ja, præcis. Og... Uh, og alle sagde, at han var den bedste, og så fik vi ham. Næste mission, det var, da vi så havde Jon inden, som så revolutionerede hele måden. Vi lavede musikken på, øhm, øhm, hvad hedder det, at trak Ture og jeg i nogle retninger, vi ikke rigtig kendte så meget til. Øhm, så skulle vi bruge en bassist. Og så skete det igen. Hvordan finder vi den bedste bassist? Og det var så den, den famøse Asbjørn Helbo, som, som øh, residerede i diverse fester og så videre på Tursland og spillede efter scene i otte forskellige orkestre og så videre. Og så handlede det ellers bare om at finde de fester, hvor han var, og så prøver at charme sig ind. Og, og en aften, langt ude på det mørke dyrsland, så indviler han en, en hæftig øh, kakaobrannert i at, at, at, at prøve. At prøve. <laughs> er det ikke rigtigt, det, jo, jo. Okay. Og kommer øve med. Og så er vi det her band, som tager hele armen, når vi får en lille finger leveret. Og på den måde så fik vi bare sorteret de andre bands, som Asbjørn var med i, og fik ham ind. Og på den måde startede vi, og så synes vi egentlig, at det var meget fedt. Så, så fortsatte vi, vi komponerede stadigvæk til de her malerier. Og det var, det var meget vigtigt, at vi havde, vi havde den her visuelle vinkel til musik, vi elskede, altså filmmusikken osv. Og, og at sætte lyd til noget var, var vigtigt for os på en eller anden måde. Nok også derfor, at bandet i starten var, var en smule ønsket en eller anden form for anonymitet i starten. Navnet skulle ikke betyde noget, derfor valgte vi at kalde os selv for lige så stille, fordi det skulle bare være et navn osv. Vi skulle være et soundtrack, kan man sige. Øhm, og øh, ja, og så, så fortsatte vi, vi skulle være... Fordi det var så pissefedt. Mit næste spørgsmål var egentlig til navnet. Jeg er sikker på, at I, er, at I nok er trætte af at svare på det her spørgsmål efterhånden. Men Nej, jeg slet ikke. Hvordan, hvordan opstod det på grund af det? Det er sådan navn, hvor jeg altid tænkt. hold for at det godt fundet på det. Eller jeg ønsker, jeg havde fundet på til et vant. Jamen, det er interessant, fordi det vil selvfølgelig være spørgsmål. Hvorfor spørger du til det igen? Selvom du godt kan, kan regne ud, at vi har svaret øh, på det mange gange, så er der en grund til, at du spørger til det. Hvad, hvad i dig mm. vækker det? I eller andet sted, så er der lidt den der, øh, jeg tænker lidt, det er en rigtig god switch, på grund af, at jeg ikke et stille band, når man hører, altså jeg har måske nogle enkelte stille passager, men alt i alt så er I sådan et meget eksplosivt band, med nogle virkelig fede opbygninger og sådan noget, og det jo, det, jeg havde lidt en idé om, hvad det ville være, første gang jeg, jeg, jeg, jeg så øh, jeres navn, sådan idé, jeg har lidt en idé om, hvad det er for noget, de spiller, og, og det var også sådan meget hen af, hvad det så var, da jeg mm. hørte det. Øhm, det er bare, altså det vækker en masse sådan, billeder, og det, det siger også noget om, at det er sådan lidt legesygt, på en eller anden måde. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt, da jeg første gang så navnet. Du er et godt og positivt og konstruktivt væsen. Det er første gang, nogen nogensinde har sagt det. <laughs> Som jeg ikke er de rigtige familie med i hvert fald. 9-10 vil sige, at det er, er et latterligt dumt efterskolepræsensøst navn. Altså det gjorde de. Måske har alle ændret mening nu. Ja. Tak for det, John. Jeg leder vejen frem. Perfekt. Når I spiller i udlandet, hvordan, øh, der, der har folk jo ikke rigtig nogen fordomme omkring det navn. Hvordan, øh, hvad, har I nogensinde spurgt folk, hvad, I sådan, hvad de tænker om det, når I sådan kommer ud? så Stiller? Ja, præcis. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Æm, jamen, vi, vi spurgte faktisk ind til det øh, forleden på, øh, på vores Facebook, øh, fordi vi havde fået en øh, rigtig fin anmeldelse, eller fin og fin, af en fyr, som sagde, at, øh, at navnet det var... Øh, mellem linjerne til at lukke op og skide i. Øh, og at det måtte sætte nogle stopper for os i udlandet. Og det blev jeg jo så lidt øh, nysgerrig for at finde ud af, om vores udenlandske fans overhovedet havde noget at sige til navnet, og de kunne ikke være mere ligeglade, faktisk. Øh, og synes faktisk, at det var spændende. Der var nogen, der sagde, at de, de var fuldstændig ligeglade med navnet. Og så andre, de syntes, at der var et eller andet mystisk over det, fordi de overhovedet ikke forstod det. Øh, så tværtimod også, det, det vækkede også en eller anden interesse jeg i at se navnet som som man ikke forstår. Øh. Du lavede en, en Facebook-grundspørg, gjorde du ikke? Altså, jo. Hvor du sagde, at folk de synes, at det her det er et lortet som Hvad synes egentlig? Ja, eller at vi har, at vi har fået så meget beef øh, ja. af navn, øh, på grund af navnet i så lang tid, øh, så det kunne være sjovt at høre egentlig, hvad folk tænkte om navnet. Øh. Og det var der overraskende mange, der faktisk spurgte ind til, eller hvad det hedder, øh, som, som forklarede deres mening om, og også de udenlandske fans. Fordi jeg tænker, når I spiller i, i udlandet, så må det have lidt... altså. Det, jeg, plejer, og jeg har snakket med mine venner om, at det ligesom, hvis, man, hvis man tager et navn, som ligesom giver mening på ens eget sprog, og ens sprog, eget et sprog ikke er engelsk, og så man tager det til udlandet, så kan det have en af to effekter. Enten kan det have sigurros-effekten, hvor man tænker, åh, oh, det er lidt mystisk, det er lidt magisk. Mm, ja. Og man kan ikke helt finde ud af at udtale det. Ja, man ved sådan ikke rigtigt, hvad, hvad er det på grund af altså, sigurros, som det jo nok skal udtales hvis man spørger nogen i Island, det er jo bare Sigur Ros, hvis man kommer til Amerika mm, eller et andet mm, sted. Mm. Det er jo den ene situation, hvor kan have, hvor det er sådan, åh, oh, det er mystisk. Øhm, hvorimod, at hvis de nu engang havde valgt at kalde sig selv for Victory Rose, som er det, det rent faktisk betyder, så ville folk tænke, at det var et eller andet sådan lidt nederen heldemetal bands der kom stormende. Øh, og på den anden side, så kan man så ske, at man kommer ud med et navn som Bornholm, som der er jo et estisk black metal band, der hedder. Og jeg kan huske altså jeg har arbejdet nede i stef-studio herinde i Ryskade i Aarhus, og jeg kan huske, hver eneste gang folk samlede pladen op med, med Bornholm og kiggede på den, så stod de alle sammen sådan lidt og grinte an. Der var aldrig nogen, der rent faktisk havde lyst til at høre det, for de tænkte, ej, fuck, nu. Så, så et eller andet sted, så er så det jo ret fedt. Og der er jo altså næsten det strækkelige mange, altså alle de gode bandnavne på engelsk må efterhånden være taget. Jeg ja, bortset fra, at hvis vi havde heddet noget på engelsk, så havde det ikke været noget problem i Danmark. Hvis vi havde heddet Liz Quiet, så var der ikke nogen, der nogensinde ville have stillet spørgsmål, så det det fint nok. My Little to Rock, whatever. Fint. Det er bare fedt. Øh. Jeg tror, det var, der havde jeg måske sådan tænkt sådan lidt, nå, fordi lige så stille på dansk, okay, meget sjovt, så har de bare oversat det direkte. Det, det, ved, det er sådan noget, det er der, jeg bliver kynisk personligt. Det ja, er forhåbentlig derfor, du har inviteret os. Så det er Darni. <laughs> tak for det. Lad <laughs> øh, se, hvad havde jeg så her Ja. Øh i skriver nogle sådan øh, ret lange og tit meget komplekse sange. Hvordan, hvordan opstår de? Der må lægges rigtig meget arbejde i det. Det er sjovt, fordi at hvis, hvis vi ikke gik ud og sagde til folk, at øh, vi spiller kompleks musik, så er der mange folk øh, blandt andet af den slags musik, vi selv lytter til, som vi siger, hvad snakker I om det der bøssepop der i a b a b Det er altså... Ja, det kommer an på, hvad du sammenligner det med. Så er det komplekst, ja. Men hvis, det kan blive meget mere komplekst. Og det, det er ikke lavet komplekst for kompleksitetens skyld. Øhm, det har, vi har en tendens til, at, at nok ikke er nok. Fordi der er altid lidt mere. Det er korrekt. Og så har vi... Og så igen, fra der hvor orkestret startede, så mødtes vi nok om, om det her ønske om at lave en... en øh, en slags enhed, som ikke var os fire mennesker, men som var noget i sig selv, og noget vi ligesom øh, tilbad. Øh, øh, lige så stille skulle på en eller anden måde ikke være et, et øh, simpelt, enkelt, personligt udtryk, øh, hvad hedder det, øh, som, øh, er, som, som en, en, øh, en spontan livsytring, øh, hvad hedder det, at, at det skulle være... Øh, det skulle, være noget, det, skulle, det skulle faktisk være en smule øh, tænkt. Det skulle faktisk være en smule analytisk i starten. Fordi det handlede om at analysere noget og se på noget. Og hvad siger det her? Hvad for en lyd har det? Og sidde ned og snakke om det. Hvordan lyder det her med øhm, Vi er ikke der længere, men, men grunden til, at vi nok bliver sammen i det, var fordi, at der var et eller andet i os, der, der godt kunne lide at træde tilbage fra, hvad kan man sige, kernen selv. Og så beskrive noget. Og, og så mødes vi jo, og det har vi gjort lige siden, så mødes vi i i studiet, og, og så synker vi op, ikke? Det der, fordi alle de gode sange, de kommer altid der. Så synker vi, så har vi laserstråler imellem panerne på hinanden, og så øh, taler vi sammen, og så, og så diskuterer vi, hvordan lyder den her historie, hvordan lyder den her idé, hvordan, øh, hvordan lyder Pia Kærsgaard, ikke? Altså, hvordan, øh, ikke? Altså, eller hvordan lyder håb, ikke? Hvordan lyder havet, ikke? Hvordan lyder forræderen, og hvordan lyder djævlen, ikke? Og, øhm, og hvordan lyder... Uh, bjerge og soler og måner og stjerner hele pisset, ikke? Uh, men den diskussion, det er den, der laver musikken, så det, vi laver det der emne udenfor, vi laver et manuskript, vi laver en historie, og så beskriver vi den. Og det er sådan, det, det bliver til, så derfor så har vi, vi ikke nødvendigvis lov til at, at beskrive tingene sådan som, ja, som vi spontant har lyst til det, ikke? Altså, jeg skriger, jeg er vred, ikke? Uh, vi bliver nødt til at behandle en idé med en respekt, først og fremmest. Og, og sådan virker vi bare, og i det her tilfælde, der har I så valgt at prøve at se, hvordan lyder Dommedag. Korrekt. Som er et emne, som øh, der var rigtig mange musikere, der har fortolket på mange forskellige måder gennem tiden. Mm. For det var også, igen, der stod nede i Stereo Studio, der stod jeg ved metalafdelingen Og skal metal kan jeg rigtig godt lide Dommedag. Det er noget, de er helt pjattet med. Og der er det jo tit noget med, at det er de sådan helt store guitar- og brølekor og Thor kommer ned, og han sparker ja, ja. til alt og alle, og pludselig er din ko væltet. Mm. I har valgt sådan en øh, et lidt mere poetisk tilgang til Men det er, fordi du skal huske på en ting, og det er, at selve dommedag aldrig, øh, aldrig forfindes. Den beskrives aldrig. Øh, de få sekunder før dommedagen beskrives. Ikke? Den stille jord, ikke? det sovende barn. Ikke? Altså i vores tilfælde? I vores tilfælde, ja. Så vi beskriver ikke selve øh, to sammen ned i panden på... På hele verden, det, det gør vi ikke jo. Altså det, det er lige præcis det der ikke findes. Altså selve selve frygtens indfrielse eksisterer ikke på pladen. Det er lige præcis det der er konceptet kun før og årsagen og så efter. Ikke? Fordi der er ingen der, ja det giver jo god mening. der er jo ingen der reelt vil opleve sekundet. Ja, korrekt. Det er faktisk en rigtig fed vinkel på det, fordi at når jeg altså igen der kigger igennem det og det er altså det er oftest med med gru af forskellige art, at det ligesom kommer til udtryk. Jeres virker sådan lidt med afmålet, igen, som om mm. I har taget et skridt tilbage. Mm. Uh, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Jo, eller set filmen i det mindste. Måske Jon, du har læst bogen. <laughs> uh, I bogen i hvert fald, der er der et stykke, hvor at, uh, de er rejst frem i tiden, hvor de er ved, uh, ved en meget populær forlystelse, hvor de er ved det præcise punkt, hvor universet simpelthen giver op og simpelthen bare udreder sig selv. Hvor de er i sådan en lille tidskapsel, hvor de kan se, at det sker, uden rent faktisk at opleve det. Og det er jo igen, det må være sådan, altså, det er jo lidt den fornemmelse, jeg fik der da jeg til det. Som om, at de så ligesom havde stået udenfor, og så havde, havde set det her fra en lille tidskapsel. det er fuldstændig vanvittigt, du siger det. Jeg er også vanvittigt. Det er, ja, men det er fuldstændig langt ude. Det er fuldstændig langt ude. Det er fordi, det er meget præcist. Tanken, ikke? Det, det er meget, meget præcist. Det er næsten smukt, jo endnu en ting, nogen, aldrig nogen har kaldt mig før. <laughs> du er en smuk mand. Det er... Tusind tak. Det kan vi godt afsløre til dem, der lytter herude. At verden er en smuk mand. Jeg kunne forstå af, hvad jeg har læst om, at op til indspillingen af pladen, eller i hvert fald under kompositionen så valgte de at bytte pladser i bandet, eller i hvert fald bytte roller lidt. Kan I fortælle mig lidt om, om det? Hvad hedder det? Vi har en god øh, ven, der hedder Anders Fredsø, som går meget op i og og se, hvor mange instrumenter æh, Asbjørn kan se godt ud, æh, samtidig med, at han <laughs> spillede. Æm, og, og det er ikke så få? Og det er ikke så få, nej, men det er en udfordring, Asbjørn i den grad har taget op. Æh, hvad, hvad er vi op på efterhånden? Der er ikke hænder. Jeg kan se, der bliver talt nu, øh, og der er ikke hænder og tæer nok tilbage. <laughs> nej, det det. Men ja, jeg, jeg, jeg har spillet bas i lang tid, og så tænkte jeg, at jeg vil prøve at finde et... Jeg at opleve glæden ved ikke at kunne spille, kunne finde kunne hovedet og hale i et instrument. Øh, så købte jeg noget, der hedder en EV. Ja, ja. Øh, og så prøvede jeg at lære mig selv, hvordan man, uden at vide, hvad det knapperne kunne, så bare prøve at trykke på dem, og, og finde ud af, hvordan det lyder. Det, det lyder. det synes jeg var rigtig spændende at prøve. Det er øh, lidt hen af et instrument men sådan lidt med det elektronisk islet over Det Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis, lige præcis. Øhm, ja, så har jeg prøvet at gøre det ved nogle andre. Så kom der en saxofon, og så kom ja. der en lille trombone, og så ville han have mit klaver pludselig, og men sagen er, ja, jeg, det er fordi, at jeg har lært at spille særlig godt på nogle af dem, men jeg kan godt lide glæden ved, at ikke at vide, hvad man trykker på, og så kun gå efter den lyd, der kommer ud. Samtidig med at Jon vi vil gøre alt hvad han kan For at slippe for at spille på trommer. Han kan falde over og lave noget fed larm Så er det rigtig godt Så har vi selvfølgelig også forsøgt at få Martin væk øh, Fra klavere Det var jo altid en udfordring mm. Æm, At sidde og putte sig bag Ved sit instrument som alle vi andre der ikke synger Vi meget let kan gøre Æm, Og pludselig få ham en lille smule frem på scenen Som den her fortæller Æm, Eksplicit fortæller Ja Jeg tror også ja Ja, det var vigtigt for os, Jeg tror, og det Asbjørn nævnte med at prøve at forholde sig til, til en del af menigen, som man ikke selv sådan, øh, som, altså, den, den, det, altså vores instrument er jo lidt nogle forlænget arme på en eller anden måde, eller en tredje arm eller en fjerde arm, øhm, og ja, komme ud af en eller anden comfort zone, og så koncentrere sig om den, om den øh, lyd, der opstår, i stedet for hvad man kan, og alt man har gjort, der det er en renere fornemmelse på en eller anden måde, og der er lidt mere risk, der er lidt mere... Ja, det der, der, der, der er der meget mere af. Der er meget mere risiko. Der er meget mere risiko. Og den der... Nu har vi, vi gjort det i særdeleshed i forbindelse med... Eller mig og Asbjørn byttede roller i det sidste nummer Prismar Check hvor vi, vi befinder os efter hele lortet er, er faldet. Øhm, og, øh, og, og det ser jo ikke ud på den måde, som nogen ved, hvad er. Det, må jo ikke, det kan jo ikke være et udtryk, der kommer af noget, nogen ved, være. det bliver nødt til på en eller anden måde at være nyt. Øhm, det bliver nødt til at være en ny scene. Ikke? Så der på den måde var det meget, er det meget logisk og øhm, vi om på det. Ja, så hænger det selvfølgelig sammen med, at mange af de anmeldelser, vi får i Danmark, altid har den her lille krølle. Ja, de er jo dygtige musikere. Men... Det er sgu <laughs> sådan lidt kedeligt, eller dårligt, eller middelmådet, eller sådan. Æm, så så er der jo ikke rigtig nogen grund til, at vi spiller på vores egne instrument, så kan vi lige godt prøve at gøre noget andet. Så, så gør vi det. Det er en ret fed, fed tilgang til det. Æh, jeg kunne godt tænke mig at ind til formatet. I har valgt mini-album, for øh, hvis, hvis jeg har ret nu, uh, The Construction of the Amtrains, som er jeres første officielle udgivelse, det var også et mini-album, eller var det en EP? Var det den? er 40 eller to, et par 40 minutter, ikke? Det 40. okay, så er det jo nærmest et album. Yeah. Ja, det er det nok. Men, men den plade blev indspillet som, ikke som en EP, ikke som et album, men som en demo. Okay. Vi mm. var så heldige at have nogle gode folk, der hjalp os på det tidspunkt, der sagde, der, med, der er så mange bands, de laver EP på EP på EP. Tag nu sammen, modgiv det her som en plade, og så får I anmeldelse på lige fod med Mewa Kasmi, og så må vi se, hvordan det går med det. Også selvom det er indspillet i det lokale hjemme med en god kammerat. Um. Så ja, så i virkeligheden så har vi så udgivet øh, fire albums i alt nu. Fordi hvis man tager de to halve og lægger dem sammen, så passer det cirka. For det er altså siden da så kom Apath Obvious, og nu må I, nu håber jeg udtaler de her titler rigtigt, men øh, Calibro og News. Øh, mm. Fordi jeg, jeg tænkte nemlig over, at valget med at gå tilbage til et mini-album, eller i hvert fald en, en kortere udgivelse, det, altså, det er noget man, man sådan ser en del de her dage. Man ser banden som for eksempel V2, der har udtalt de kun vil udgive EP'er over den næste mm -hmm. tid, som de alligevel så tager det der halvandet år at udgive imellem hver eneste. Er det et spørgsmål om, at folk simpelthen ikke har koncentrationen til fuld albums længere, tror jeg? Ja, på, på mange måder er det det. Jeg tror... Jeg, tror jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om det for os har været, har været sådan en, en kæmpe stor skæbnes svanger beslutning. Men mere, mere, mere spørgsmålet om, selvfølgelig ville vi, nå, ville vi nå flere, men vi havde for det første det problem, at vi følte, at der var... At vi havde et meget diverst bagkatalog, og vi ville, vi ville rigtig, rigtig gerne have, at der var flere mennesker, der blev introduceret til det bagkatalog. Og så var udgangspunktet faktisk, jamen skal vi så lave en single? Nej, det skulle ikke nok. Det siger jeg ikke nok. Det er for meget i en eller anden retning. Fordi at hvis vi laver et nummer, øh, hvis vi laver en single, så jeg, jeg tror sgu ikke, at vi kan lave en single, der, er, der på en eller anden måde er er bredt nok fagnende. Der bliver nødt til at være flere numre, for ligesom at beskrive... Fordi vi går i én retning, ikke? Så går vi lidt til højre, og så bliver vi ved med at gå i den retning, indtil nummeret er slut, ikke? Og, og det fanger det ligesom ikke nok. Øhm, så det var helt logisk at prøve at lave et konceptalbum, og så viser det sig også selvfølgelig, at indtil videre har vi ikke været i stand til at kunne lave andet end en koncept... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, plader. Øhm, og, og ja, så var det logisk. I mødekomme... Øh, I mødekomme... Øh, sådan som medierne hænger sammen i dag væk med, væk med CD'en vi gider ikke at være sådan nogle gamle gamle knier der sidder der og brokker os over at der er ikke er noget der hedder CD'ling vi, det, det, vi har ikke et problem med at prøve at følge med øh, på det der, vi gør det med en, med en med en, øh, med en, øh, med en, en omtanke øh, vi prøver, at, og vi har selv med i det men vi har sgu ikke et problem med at, at prøve at, at imødekomme sådan som folk de, de bruger øh, medier det har vi sgu ikke der er, ingen, der er egentlig ikke så meget, der er fandme meget af i det her orkester, ikke? Men, men ikke der. Altså, så, så passer det fint. Samtidig med, at vi på en måde bevæger os i de her era, altså, øhm, der er, hvis, hvis man hører vores bagkatalog så er der enormt stor forskel på det tidligere musik, og hvordan vi spiller nu. Øhm, og vi hænger, jeg vil ikke sige, at vi hænger fast, men vi har i hvert fald en eller anden kærlighed til der, hvor vi er lige nu. Og det flytter sig i en eller anden grad, så derfor er det fedt for os at få ting afviklet på en eller anden måde. Hvordan er vi lige nu? Hvad sker der i vores liv lige nu? Og så få det lavet og få det lukket ned. Samtidig med, at vi har en sindssygt fed mulighed, at vi har bygget vores øvelokale om til et studie, så vi har mulighed for at indspille der. Og på den måde ligesom afvikle de her følelser og de her fortællinger Og på den måde arbejde videre mod det næste. Før vi, øh, vi rykker videre til aftens næste emne, som jeg gerne vil diskutere med, det er ikke i, med hensyn til lige så stille. Det er bare, at vi plejer at tage et ekstra emne op, som vi så et. diskuterer med bandet, vi har inde. Så har jeg et spørgsmål fra en af jeres fans, som jeg spurgte ud på vores Facebook. Og der kom et enkelt spørgsmål. Øh, det er, Har de vores fra... ene fan? Er skyde for, jeg er flere. Jeg er fandme en trofast fan. Men tak altså, skal du have, det er det, er det, er fedt, altså. <laughs> det er det ikke. Det er, det er en fyr fra Grena, der hedder Ken. Øh, og han vil egentlig rigtig gerne vide, om I nogensinde har tænkt jer at genudgive Construction of the Amp Train. Åh, oh, det har vi hørt tit. Det har vi hørt tit. Men, øh, men øh, ja, det tror jeg sådan set ligger der. Nu falder der en lille, hvad hedder det, en lille... Nu, nu, nu bliver jeg ramt lidt i hjertet af en lille sten, ikke? Vi, øh, vi havde med på vores turné en, øh, en fantastisk fyr øh, ved navn Jonas Hotte, som, øh, som var med og spille med os, som var... En, han har givet en art sprikstylemejster til vores koncerter. Vi var ude med nogle dansere, og så har ham, øh, øh, Og han er død nu af kraft. Og han er en af dem, der har... Der har prikket allermest til os, tror jeg, faktisk får at genudgive uh, The Construction of the Amtrain. Så lige når du nævner det nu, oh. uh, så, så, uh, så jo for fanden, jo, og, og til jer for, for Jonas Hotte, og selvfølgelig uh, til Ken, jo, selvfølgelig kommer der en genudgivelse af Construction, altså selvfølgelig gør der det. Super. Men som sagt, så er det meget de der irate, og det er ja. ligesom om, at, mm -hmm. at det er rigtig lang tid siden for os, og på en måde, så er det, selvfølgelig er det en del af det her bane, men det, det er langt væk i forhold til der, hvor vi har vores fokus lige nu. Um, men derfor er det selvfølgelig klart en del af bandet, så vi ja. altså, selvfølgelig. gerne vil. Jeg vil gerne spille uh, conce uh, Conceiver Theme Believers nu. Perfekt. Velkommen tilbage til Christiane på Aarhus Radio 98,7. Jeg hedder John, og jeg har lige så stille med mig i studiet her i aften. Og nu skal vi til at snakke om uh, et lidt anderledes emne. Uh, vi skal nemlig snakke om ikliste listekampagner Og de... Uh, hvad skal man sige, slagsen. Det sker nemlig, at i Storbritannien, der har de en kæmpe stor fokus på, hvad for et nummer, der ligger nummer 1 på juledag hvert år. Det er sådan en, en virkelig en institution derovre, og det betyder rigtig meget for dem. Og igennem de sidste 10 år, der har fem af de her nummer et pladser været optaget af vinder af X-factor. Og det er der rigtig mange, der er rigtig trætte af. X-Factor i Storbritannien slutter omkring et sted mellem den 12. og den 17. december hvert år, så det passer med, at vinderen kan udgive en single lige op til jul, og sådan, på den måde er det nærmest garanteret, at de får førstepladsen hvert eneste år. Så tilbage i 2009, der var der en engelsk DJ, som hed John Mosser, som simpelthen havde fået nok af det her. Så han startede en kampagne, hvor han opfordrede folk til i ugen op til juledag simpelthen at download Rage Against the Machines, Killing in the Name, så meget de kunne i et forsøg på at simpelthen få et hvad som helst andet end en x faktor ind som, øh, som nummer et. Og det virkede også, øh, Joe McElderley, som vandt x faktor derovre, han var uh, helt forrygt, og Simon Cowell, han kaldte det både kynisk og barnligt. Men Rage Against the Machine gik hen og vandt, og alt overskud, de nu engang havde for alt det her salg, det, det valgte de at donere til, øh, til velgørenhed, fordi de mente, det var det eneste rigtige. De, de kunne godt påske en joke nyt, og de har jo altid godt kunne lide at og røg systemet lidt op, men det var også, altså de, de valgte simpelthen at donere overskud til, til velgørenhed. Og siden da er det nærmest blevet en, en årlig tradition, at der kommer de her hitliste kampagner. Og jeg lagde mærke til det, fordi at i år, der er det, der er det back in black med ACDC, som vi prøver at få skubbet ind på førstepladsen. Og jeg, igen, jeg er sådan, måske en anden så kynisk anlagt, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det, du ved, med alle de sådan, små bands eller mindre bands, der kunne være, skulle jeg snart sige, så at de hele tiden vælger sådan store etablerede navne for ligesom at prøve at skubbe de her andre store etablerede navne af tronen, så virker det ikke som om, at det er noget, der sådan rigtig fremmer musik som sådan. Altså det er en meget sjov lille spøj, men jeg kan ikke rigtig sådan helt se, hvad pointet er længere. Så jeg går godt tænke mig at høre jer for det første om, øh, hvad sådan jeres umiddelbare tanker er, når jeg har fortalt jer det her på, øh, på de her kampagner. Opriddernes fascination med, med Den her nummer et single Altså jeg Jeg synes det er noget forbandet lort Hvilken en af dem? Hitlisten okay. Hele kampen om den Hele konceptet om, om musikken som et eller andet Der tilhører en hitliste Altså X-Factor blev ikke født Da der var en mand der kom på konceptet Eller alle dem der lide op til det blev født med hitlisten Uh, det, det blev født uh, Med et uh, Selvfølgelig starter det nok uh, i, i radioen ikke? Altså med et snævert uh, uh, Timespan, hvor man kunne Smide noget musik ind, og det var kun det Det som lytterne ville have, der røg dig ind Men der startede det bare uh, uh, Hele konceptet om at, at, at I det hele taget At, at, at overlade hele Sendefladen uh, Til uh, lytterne uh, jeg som lytter ville da aldrig Ønske det Jeg, jeg tænker jo når, jeg, når du snakker for eksempel ikke? Altså, så, Du ved du har allerede nævnt uh, Tusind ting jeg ikke ender at kunne komme Og bagved før vi startede Snakkede du lidt om noget musik tilbage i tiden Jeg ender ikke noget som helst om det. Du ved meget mere med andre ord end jeg gør Så, så, så, så du er i det her tilfælde Du er verden, du er min lærer det er, dig, det er dig der skal vise mig Hvad jeg skal høre og hvad der er spændende Det er fandme ikke Øh, publikum derude, altså det er ikke lærerne der skal lære læreren, øh, øh, hvad, hvad, hvad læreren skal høre. Jeg, jeg er helt imod øh, hele konceptet, men, men jeg er nok imod det helt fra fundamentet, altså helt fra, helt fra kernen. Ikke? Altså, jeg synes ikke, at, at lytteren øh, skal have noget som helst, der også skulle have sagt. Man kan sige, et eller andet sted, så er, så er det nok okay heller ikke så meget et spørgsmål, om det er lytteren længere. For, altså nu, øh, det er jo Igen den situation At det nærmest er Simon Cowell Der bestemmer det mm. så altså han, han er virkelig mm. Altså man må give man, Han er æder med, med God til at, til at manipulere Det her system yeah. Han har kigget på Alle mærkedagene Og simpelthen fundet Det bedste tidspunkt At gøre det her på For, for altså 5 ud af 10 Det, det skulle indtage en ret god, øh, mm. god Hitting rate for ham mm. øhm, Det jeg tænker er At vi næsten efterhånden Så også nået til det punkt Hvor at Hvis man gerne vil ud Og finde noget ny musik så er det efterhånden så let at finde noget, som ligesom kan appellere til ens egen smag, som ikke behøver heldigvis at afhænge af radioen længere. Det var det jo før i tiden, altså tilbage i 80'erne, hvis radioen ikke lige spillede det, som du nu engang synes, du kunne identificere dig selv med, og du for eksempel måske boede i en lille by ude i midten af Jylland, så var der ikke rigtig så meget at gøre. Så hang du lidt på, at det, der blev spillet i radioen, det var, det var musik, og hvis du ikke kunne lide det, jamen, så er det surt, så kan du spille noget fodbold. Nu om Nu har man jo Soundcloud og, og Bandcamp, hvor simpelthen alle bands har mulighed for ligesom at, at, at vise sig selv til verden. Så efterhånden er det jo nærmest et spørgsmål om, at de her hitlister, at de nærmest repræsenterer et segment, som er dem, der godt kan lide deres pop, sådan lidt overproduceret, og, og med, med ekstra Lady Gaga på. Så er det ikke også set fra den vinkel, måske lidt barnlig, at sådan ligesom komme og, og hige efter de her dage, hvor det ligesom betød noget. Måske bare acceptere, at, at den her hitliste, den... Det bare er for bestemte mennesker nu. Jo, men det er lige præcis det. Altså, når jeg, når jeg siger, at publikum har ikke noget at skulle have sagt, så er det ikke ud af en disrespekt for publikum, men det er fordi, at markedskræfterne, øh, hele, hele, hele reklamen, der foregår i at brande den musik, vi skal høre, er så kraftig og så mægtig, at der er... Øh, altså, når folk, de tror øh, i, i, altså, i det almindelige landskab, også, at, at de er klar over, hvorfor de hører det her X-Factor hit, ikke også? altså... Øh, det der problemet, det opstår ikke også altså, Folk de hører ikke det af Factor -hit, Fordi det er et fedt stykke musik Det er bare ikke tilfældet Men fordi at du, du sagde, at du brugte selv ordet manipulationen Jeg er, jeg er rørende i, Og de kræfter er så stærke At, at der er brug for øhm, øh, Hvad hedder det Der er brug for noget fra den anden, fra den anden grøft På en eller anden måde ikke? Altså, Publikum har ikke noget at skulle have sagt Det er almindeligt, publikum har ikke noget at skulle have sagt De bliver fortalt, øh, hvad de har lyst øh, til at høre Ik? Og så bliver de så overbevist om, at det er det, de har lyst til at høre. Ikke? Men det er ikke tilfældet. Til. Men samtidig er det jo ikke nogen hemmelighed, hvor økonomien ligger henne. Øhm, fordi Bandcamp, ja, det er fint. Og der er alle folk, kan komme ud med, med deres musik. Men, men fra at man kan komme ud med sin musik, eller man, man skal også kunne indspille det i en tilstrækkelig kvalitet, og man skal også kunne gøre så vidt, men for at så kunne blive ved med at gøre det, så kræver det også, at der er nogle andre kræfter, der spiller ind. Og hvis de alle sammen er centreret omkring øh, juledag, eller hvordan der vil så er der selvfølgelig et mismatch imellem, hvad er musik og hvad er ren pengestrømme? Jeg har, øhm, det her det er bare en, en teori, som jeg lidt har, eller jeg er nok ikke den eneste, der har tænkt det. Men for mig at se, så nåede man som et punkt i 80'erne, hvor at big business inden for musikindustrien simpelthen peakede. Høje Ja, og så lige pludselig så omkring 87, så var det at grunge-bølgen eller i hvert fald den amerikanske undergrundsbølge så småt gik i gang og ligesom væltede hele det her system. Man kan så selvfølgelig diskutere, hvorvidt, at det hele tiden var pladselskaberne, der havde magten. Men faktum er, at der, altså, der var lige pludselig en, en helt anden lyd, der dukkede op i kraft af, at der simpelthen bare var nogle folk, der spillede noget guitar op i det nordvestlige hjørne af Amerika. Og så siden da har vi ligesom nået en... Altså, så nåede vi ligesom rigtig frugtbar tid lige omkring især slutningen af 90'erne og starten af den nye årtusinde, hvor at, der dukkede alle mulige fede bands op, og jeg kan huske, det var dengang P3 stadigvæk spillede guitarmusik og ligesom, du ved, kiggede efter nye bands, og ikke bare nye producer eller sangerinder. Og så er det som om, vi ligesom er noget fuld cirkel nu, hvor at dem, der ligesom engang havde styr på situationen, og ligesom vidste, hvordan de skal manipulere markedet, de har fundet en måde at manipulere det på igen. Det kan godt være helt ud i ham, jeg ved ikke, har I nogen tanker på den teori? I, vi har mange. Jeg har ikke noget data til at vejle opskab. Nej, det nej, nu, nej. når vi, vi sidder og, og kigger lidt rundt. Det er, fordi vi har mange. Altså, øh, jeg, vil, jeg vil tilslutte mig. <laughs> jeg, vil, jeg vil tilslutte mig. Og, og jeg vil også gerne trække lidt videre. Ikke? Øhm, og, og sige, at, at der i markedet eksisterer det samme problem. Øhm, øh, den samme naivitet øh, mod øh, det enkelte menneskes idé om dit eget øh, egen øh, kontrol. Ikke? Også som der gør, øh, når en... en øh, en, øh, en, øh, en dansker Eller en vilk som helst, anden påstår At jeg vil ikke have været nazist under 2. verdenskrig ikke? Øhm, Det er den samme naive øh, idé ikke også? Øh, Hvor vi, vi har idéen om At vi er Vi insisterer på at vi er i, i kontrol ikke? Vi insisterer på at vi er i kontrol det smarteste, som, som markedsføringen ligesom har gjort inden for de seneste par år, det er jo at overbevise alle om, at de er den vigtigste person correct. i hele verden. er ja, korrekt. Og så virker det jo perfekt, ikke? Så får vi alle sammen idé om, at du ved, alt ligesom retter sig mod os, og ja. så, du ved, hvis vi får præsenteret noget, så er det bare sådan, jamen det her, de præsenterer sig for mig. Derfor, så er det okay. Så, så kan man ligesom lide det. Jeg, havde, jeg har et nummer med, som øh, fik en kampagne for nogle år tilbage i 2010, som jeg synes var lidt spøjst, fordi at... I, det var en af de eneste tilfælde, jeg kunne finde, hvor at i stedet for at gå efter et stort etableret band, så fandt de et band, der godt nok var etableret, men de var ikke sådan sønderligt store. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt om bandet Half Man Half Biscuit. Det lyder godt, men nej. Ja, øh, personligt, jeg, jeg opdagede dem igennem kampagnen, og jeg blevet ret vild med det. Det er sådan en meget bidende satirisk form for øh, britisk postpunk-folk ting. De har lavet lidt forskelligt, men det gennemgående er, at det altid er tekster, som virkelig ikke rigtig har noget til overs for noget i hele verden. Det bliver aldrig sådan direkte, at de siger sådan fuck forskellige ting. Det er bare meget sådan, du ved, vi er lidt ligeglade med alt, hvad der foregår nu. Vi fortsætter, altså, Jeg siger praktisk talt udgivet den samme plade igennem de sidste 25 år, <laughs> men alligevel så, så gør det ikke så meget på grund af, når, når, man kan sige, når kvaliteten er der, så, så skal det jo ikke gøre noget. Så jeg vil gerne spille et, uh, det nummer, der fik en kampagne, og uh, nummeret hedder Joy Division Oven Gloves. Øh, og det handler i princippet om, om merchandising. Er det, også for at for det, Så det kommer her. Og vi er tilbage i Crescendo på Aarhus den Radio 98,7. Vi er faktisk ved at være noget til vej for jeg vil gerne slutte af med øh, jeres nummer The Prism Arch. Så jeg vil gerne sige tusind tak lige stille, fordi I, I gade at komme ind. Tusind tak, fordi vi måtte komme ind og snakke med dig. Det er det flot? Og øh, I spiller på Train den 5. december. Korrekt. Og jeg vil opfordre alle vores lyttere til at tage og se det, for det skulle gerne blive en, øh, en rigtig fed oplevelse. Så vi slutter af med øh, det sidste nummer på øh, The Flight of øh, Beljar, som hedder The Prism Arch.